Зустріч із Міс Вінтер Не знаю, чи мені пощастило, чи то була звичайна випадковість, але я дісталася до бібліотеки аж на 20 хвилин раніше, ніж мені наказали. І не пошкодувала про це. Бо де ще можна з приємністю згаяти час, як не у бібліотеці? І взагалі, хіба є кращий спосіб пізнати людину, ніж побачити, які книжки вона читає і як до них ставиться? Спершу на мене справила неабияке враження кімната, яка здивувала своєю несхожістю з рештою будинку. Інші кімнати буквально повнилися трупами задушених слів. А тут, у бібліотеці, можна було вільно дихати. Тут не було килимів і подушок, а переважно дерево. Під ногами простягалася дерев'яна підлога. Дерев'яними були вікониці високих вікон, а біля стін стояли масивні дубові полиці з книжками. Це була висока кімната, значно більша завдовжки, ніж завширшки. З одного боку п'ять арочних вікон – простягалися від стелі майже до підлоги, закінчуючись під віконнями. П'ять зеркал аналогічної форми були встановлені навпроти, щоб відзеркалювати пейзаж за вікном, але наразі вони не відбивали нічого, крім різьбленої поверхні віконниць. Довгі полиці з книжками утворювали ніші, і в кожній заглибині на столику стояла лампа із жовтим абажуром. Окрім каміна, що палахкотів котів у віддаленому кінці кімнати, це було єдине освітлення. Лампи кидали на підлогу ніжні, приємні для ока кружальця світла, за якими танули у темряві шаренги книжок. Я поволі йшла до центру кімнати, зазираючи в заглибини праворуч і ліворуч. Перше враження спонукало мене схвально покивати головою. Бібліотека була дуже пристойна і належним чином упорядкована. Усі книжки розставлено в алфавітному порядку. Скрізь, чисто і ладно. Я б сама організувала цю справу точнісінько так. Крім усіх моїх улюблених книжок, тут була ще безліч рідкісних і дорогоцінних видань, доповнених простішими, добряче зачитаними екземплярами. Я побачила не тільки Джейн Ейр, Грозовий перевал і жінку в білому, але й замок Оранто, таємницю Леді Одлі і наречену привид. Мені аж подих перехопило від захвату, коли я узріла раритетне видання доктора Джекіла і містера Гайда, що його мій батько вважав зниклим. Зачудована багатющим вибором, я розглядала книжки поволі, наближаючись до каміна у віддаленому кінці кімнати. В останній ніші праворуч одна етажерка з полицями вирізнялася навіть здалеку. Замість бляклих, здебільшого брунатних корінців давніших книжок, там виднілися сріблясто-блакитні, сірувато-зелені й рожево-бежеві кольори пізніших видань. Це були єдині сучасні книжки у кімнаті. Твори. ЗАМОЇ міс Вінтер. На верхніх полицях етажерки я побачила заголовки ранніх книжок авторки. Пізніші ж твори містилися на нижніх полицях. Кожен твір був представлений численними виданнями, декотрі з них навіть фігурували в іншомовних перекладах. «Тринадцяти казок». Книжки з помилковою назвою я не виявила, натомість виправленої версії казок про чудесні перетворення та розпач було аж 20 різних видань. Утім, може й більше. Я взяла примірник останньої книжки Міс Вінтер. Сторінка перша. Літня черниця приїжджає до невеличкого будинку на околиці неназваного міста. Здогадно, десь в Італії. Вона заходить до кімнати, де її неприхованим подивом вітає пихатий молодик, чи то англієць, чи то американець. Я перегорнула сторінку. Перші жабзаци полонили мою увагу не менше, ніж при першій зустрічі з книжкою від Девінтер. І я сама того не бажаючи, безоглядно поринула у читання. Спочатку, Молодик не може збагнути того, що вже давно встиг второпати читач. Черниця приїхала до нього з дуже поважними намірами. І це спричинить у його житті такі зміни, про які він і не здогадується. Обережно-поволі розпочинає гостя розмову. Тут я знову перегорнула сторінку, вже збагнувши і про бібліотеку, і про міс Вінтер, і про себе саму. Та молодик ставиться до почутого з несерйозністю легковажної молодості. Раптом щось пронизало мене і відволікло від читання, наче хтось злегка ж туркнув мене голкою у спину. За мною хтось стежив. Я не раз чула про поколювання у спині, кажуть, воно є досить поширеним відчуттям, однак зі мною це трапилося вперше. Як і в більшості самотніх людей, мої органи чуття настроєні так, щоб чітко відзначити присутність інших. Тож я більшою мірою звикла до тих ситуацій, коли отим невидимим шпигуном у кімнаті є я сама, ніж до тих, коли шпигують за мною. І ось тепер хтось за мною дійсно стежив, і не просто стежив, а стежив уже давно. Цікаво, в яку саме мить виникло в мене оте неприємне відчуття. Я пригадала останні кілька хвилин, намагаючись поєднати у часі спогади про своє тіло і спогади про книжку. Може, воно з'явилося саме тоді, коли Черниця вперше звернулася до молодика. Тоді, коли її провели до будинку. Чи раніше. Намагаючись жодним порухом не виявити своїх почуттів, Удаючи, наче нічого не відбувається, я знову схилила голову над книжкою і спробувала пригадати. І пригадала. Колюче відчуття у спині з'явилося ще до того, як я взяла книжку до рук. Мені потрібен був час, щоб вговтатись. Тому я перегорнула сторінку і вдала, ніби читаю далі. «Не треба мене дурити». Голос письменниці прозвучав владно, урочисто, повчайно. Мені нічого не лишалося робити, як озирнутися і поглянути на неї. Відда Вінтер не збиралася приховувати свою зовнішність. Це була зовнішність прадавньої цариці чи чаклунки. А може богині? Її застигла постать велично зіймалася зі скупчення товстих, пурпурових і червоних подушок. Фалди бірюзової шалі, накинутої на плечі, не пом'якшували кутастості її фігури. Мідно-червоне волосся було вкладене вишуканим конфесіоном з локонів та завиточків. Обличчя – Вигадливо розкреслене зморшками, наче географічна мапа, вкривавши шар пудри, а губи були зухвало підведені яскраво-червоною помадою. Руки, що лежали на колінах, являли з собою своєрідну комбінацію зрубінів, смарагдів і кістлявих пальців. Ніхті ж схожі на мої, так само коротко обстрижені і прямокутні. Створювали явний дисонанс. Але найбільше мене вивели з рівноваги її сонцезахисні окуляри. Очей від Девінтер видно не було. Але мені пригадалася ота пекельно-зелена райдужна оболонка з плаката на залізничній станції. Схоже, темні лінзи її окулярів набули потужності пошукового прожектора. Мені здалося, що за їхньою допомогою письменниця дістала здатність проникати крізь шкіру в самісіньку душу людини. Я ще ніж закуталася в накидку, вдягла маску байдужості і сховалася в будинку безсторонності. На мить мені здалося, що моя непроникність здивувала письменницю. Утім вона хутко оговталась і сконцентрувала свої сили. «Що ж, прекрасно!» – мовила міс Вінтер із сарказмом у голосі, посміхаючись радше до себе, ніж до мене. «Перейдімо до справи. У листі ви даєте мені зрозуміти, що маєте певні застереження щодо запропонованих умов оплати нашої роботи». «Власне, так, тобто її владний голос лунав далі». Вона ніяк не відреагувала на мої намагання щось відказати. Я пропоную вам збільшення щомісячної платні і заключного гонорару. Я облизнула губи, похабцем метикуючи, що сказати. Але не встигла я й рота розтулити, як сонце захисні окуляри від Де Вінтер застрибали вгору-вниз. Вона оцінювала поглядом, мій рівно, підстрижений. Темно-брунатний чубчик Пряму спідницю І темно-синій джемпер Обличчя письменниці Скривилося в подобі Співчутливої усмішки Але ж прагнення матеріальної вигоди Явно не у вашому характері Як дивно У її голосі з'явилася Холодна нотка Я писала про людей Яким байдуже до грошей але ніколи не думала, що колись доведеться зустрітися саме з такою людиною. Вона відкинулася на подушки. Я висновую, що проблема тут у бракові внутрішньої цілісності. Люди, чиє життя не врівноважується здоровим потягом до грошей, страждають на вражаючу, просто маніакальну одержимість цілісністю своєї особистості. Помохом руки вона знову зупинила слова «Вже ладні злетіти з моїх вуст?» Ви не бажаєте братися до авторизованої біографії через побоювання, що вашу неупередженість поставлять під сумнів. Ви припускаєте, що я маю намір контролювати процес створювання та зміст книжки. Ви також знаєте, що я не пускала до себе біографів у минулому, і тому вам цікаво, яку мету я переслідую, раптово змінивши свою думку. А ще... І знову пронизливий погляд окулярів-прожекторів. Ви боїтеся, що я збираюся ввести вас в оману. Я розтулила була рот, щоб заперечити, але так і не знайшла, що сказати. Міс Вінтер мала рацію. Ага. Не знаєте, що сказати? Вам незручно звинувачувати мене у намірі брехати? Люди не люблять винуватити одне одно в брехні. Заради Бога, сідайте. Я сіла. Я ні в чому не збираюся вас винуватити. Обережно почала я, але міс Вінтер відразу ж перервала мене. Не будьте такою вічливою, якщо і є щось... Чого я не дотримуюся, то це правила вічливості. Вона наморщала лоба і над окулярами з'явилася чітка вельми виразна арка чорних брів, яка враз надала її обличчю неприродного виразу. Увічливість, знаєте, що це? Чеснота нікчем, якщо її взагалі можна назвати чеснотою. І що є такого захопливого у беззубості? Поясніть, коли ваша ласка. Зрештою, бути беззубим і нешкідливим дуже легко. Щоб бути вічливим, ніякого таланту не потрібно. Навпаки, вічливість – це єдине, що лишається тоді, коли у всьому іншому ви зазнали поразки. Людям амбітним начхати, що про них думають інші. Не думаю, що Вагнер втратив би сон, побоюючись, що він міг образити чиїсь почуття. Бо Вагнер був геній. Невтомно і наполегливо звучав голос Віди Вінтер, коли вона наводила приклад за прикладом, розповідаючи про геніїв та їхній вроджений егоїзм. Поки вона говорила, складки її шалі жодного разу не поворухнулися. «Вона що, з каменю витисана?» – подумалося мені. Нарешті вона закінчила свою лекцію такими словами. «Увічливість. Це риса, якої я не маю сама і не ціную в інших. Тож забудьмо про неї. Нехай вона вас не турбує». Із виглядом людини, чиє слово на цю тему є вирішальним, письменниця замовкла. «Ви згадали про неправду?» Сказала я. Саме вона мене й турбує. У якому розумінні? Через темні лінзи я бачила лише, як рухалися вії міс Вінтер. Вони вигиналися і тріпотіли навколо її очей, наче довгі лапи павука навколо тулуба. Тільки за останні два роки ви розповіли журналістам дев'ятнадцять абсолютно різних версій вашого життя. І це лише ті, які я знайшла в результаті побіжного пошуку. Насправді їх набагато більше, можливо, сотні. Письменниця знизила плечима. Такий уже у мене фах. Я оповідачка-вигадниця, а я, біограф, працюю тільки з фактами. Вона тріпанула головою і тугі кучері гойднулися. «Ну, які ж вони біографи нудні!» «От я б ніколи не стала біографом. Вам не здається, що правда буває набагато кращою, коли її приправлено якоюсь вигаданою історією?» «Це не стосується тих вигадок, які ви вже встигли оповісти журналістам». Міс Вінтер вимушено кивнула на знак згоди. "Мисли", почала вона. Мова її вповільнилася. Повірте, я мала вагомі підстави створювати димову завісу навколо свого минулого. Але ці підстави, запевняю вас, уже втратили свою значущість. Які підстави? Життя – це компост. Я здивовано кліпнула очима. Вас дивують мої слова, але це так. Усе моє життя, увесь мій досвід, усе, що мені довелося пережити, люди, яких я знала, всі мої спогади, мрії, фантазії, все, що я прочитала, все це було кинуто у компостну купу. З часом воно перегнило і перетворилося на чорну родючу органічну мульчу. Процес клітинного розпаду робить речі невпізнаваними. Дехто називає це багатою уявою. А для мене це купа перегною. Час від часу я беру задум, висаджую його як рослину в компост і чекаю. Задум живиться отією чорною речовиною, що колись була життям. Використовує її енергію. Він проростає, укорінюється, дає погінці і ось одного дня з нього виростає оповідання або роман. Аналогія мені сподобалася, і я кивнула. Читачі вела далі Віда Вінтер. Це бовдури. Вони гадають, що все написане є автобіографічним. І справді є, але зовсім не так, як вони це собі уявляють. Якась частина письменницького життя має відпасти і перегнити, щоб потім дати поживу художньому творові. Треба дати життю перегнити. Саме тому я й не дозволяла журналістам порпатися в моєму минулому. Витягувати на загальний огляд його шматки і на свій розсуд тлумачити їх. Щоб мати можливість писати книжки, я мусила забезпечити спокій своєму минулому дати змогу часу зробити свою справу. Я поміркувала над її словами, а потім запитала. І що ж сталося? Чому ви передумали? Я стара. Я хвора. Складіть ці два факти докупи, пані біограф. Що це означає? Напевне, кінець історії. Я прикусила губу. «А чому б вам самій не написати книжку про себе?» «Уже запізно я не встигну. До того ж, хто тепер мені повірить? Надто довго я дурила журналістів». «А мені ви збираєтеся розповісти правду?» – поцікавилася я. «Так», – відповіла міс Вінтер, і я встигла відчути в її голосі вагання, хоча тривало воно якусь невловиму часточку секунди. А чому ви збираєтеся розказати правду саме мені? Письменниця трохи помовчала. Уявіть собі останні чверть години я ставлю собі те саме запитання. А що ви за людина, мій я знову надала своєму обличчю вигляду непроникної маски. Я продавець, працюю в букіністичній крамниці, а ще я, як ви знаєте, біограф аматор. Ви ж читали мою роботу про братів Ландіє. Щось для початку не густо. Якщо ми збираємося працювати разом, мені слід довідатися про вас трохи більше. Як же я відкрию секрети свого життя людині, про яку нічогісінько не знаю? Розкажіть мені про себе. Які ваші улюблені книжки? Про що ви мрієте? Кого кохаєте? Це вже було занадто. Ну ж, бо відповідайте. Благаю вас. Як же я житиму під одним дахом із незнайомкою? Незнайомкою, яка на мене працює. Так не годиться. Скажіть мені, ви вірите у приводів? Підштовхувана чимось сильнішим за здоровий глузд, я підвелася зі стільця. Що ви робите? Куди ж ви? Стривайте! Я йшла, не поспішаючи, намагаючись не зірватися на біг. Відчуваючи ритм, що його вистукували мої ноги по дощанній підлозі і в цей момент... Міс Вінтер знову гукнула до мене. У її голосі цього разу вчувався панічний вічай. Поверніться, я розповім вам історію. Просто прекрасну історію. Я не зупинялася. Був собі колись будинок із привидами. Ось я дійшла до дверей, ось мої пальці стиснули ручку. Була собі колись бібліотека я вже відчинила двері і збиралася була зробити крок у порожнечу за ними. Як тут, голосом хрипким зі страху відда Вінтер, жбурнула мене слова, від яких я заклякла на місці. Були собі колись близнята. Дочекавшись, поки ці слова розтануть у повітрі, я обернулася і побачила потилицю міс Вінтер. Тремтячими руками вона затуляла обличчя. Вагаючись, я ступила назад до кімнати. Зачувши мої кроки, письменниця різко повернулася до мене, тріпнувши мідно-червоними кучерями. Я заклякла зі здивування. Окуляри кудись зникли. З почуттями, схожими на благання, на мене дивилися зелені очі. Яскраві, наче мозаїчне скло, але від того не менше реальні. Якусь мить ми лише мовчки дивилися одна на одну. Нарешті почувся тремтливий голос, одночасно схожий і не схожий на голос від дивінтер. Будь ласка, міслі, сідайте. Сила, якою я не могла опиратися, підштовхувала мене до стільця, і я сіла. Але я нічого не обіцяю. Стомлено, попередила я. «А я нічого від вас не вимагаю», – почувся у відповідь слабкий, невпевнений голос. «Отже, перемир'я. Чому ви зупинили свій вибір саме на мені?» – знову запитала я. І цього разу вона відповіла. «Через ваше есе про братів Ланд'є, а ще тому, що ви розумієтеся на близнятах. «А тепер ви розкажете мені правду?» «Так, я розкажу вам правду». Ці слова прозвучали досить переконливо, але я все одно відчула, що за ними криється невпевненість. «Так, письменниця мала намір розповісти мені правду. Вона дійсно вирішила, що розповість правду». «Ось тільки не могла Віда Вінтер». До кінця повірити, що і справді це зробить, обіцяючи бути чесною, вона переконувала передусім не мене, а себе. Тому я зробила пропозицію. Я спитаю вас про три речі. Вони мають стосунок до Державного архіву. Коли я звідси піду, я зможу перевірити те, що ви мені скажете. І якщо я переконаюсь, що ви сказали правду, я погоджуюсь взяти від вас винагороду. А, правило трьох. Магічне число. Три випробування для принца, перш ніж він здобуде правону руку прекрасної принцеси. Три бажання, що їх рибалка задає золотій рибці. Золотокоса дівчинка і троє ведмедів. Троє непривітних цапів. Міс Лі, якби ви поставили мені два або, скажімо, чотири запитання, тоді я б, може, і збрехала вам, але ж не три. Я витягла ручку з пружинного кріплення записника і загорнула його. Ваше справжнє ім'я? Їй аж забракло повітря від несподіванки. А ви впевнені, що це найкращий спосіб розпочати інтерв'ю? Давайте краще я розповім вам історію з приводами дуже цікаву історію, слово честі. Може, так вам буде легше збагнути суть. Я похитала головою. Назвіть ваше справжнє ім'я. Плетиво кислявих пальців та рубінів заворушилося на її колінах. Камінці поблискували у тремтливому вогні каміна. Мене справді звуть. «Я виконала всі необхідні юридичні процедури, щоб мати змогу називати себе так абсолютно чесно на законних підставах. Вам, мабуть, цікаво знати ім'я, під яким мене знали раніше. Мене звали... Письменниця зробила паузу, вочевидь намагаючись подолати якусь внутрішню перешкоду. І коли вона вимовила своє колишнє ім'я – то прозвучало воно підкреслено нейтрально, без будь-якої інтонації, наче це були якісь іноземні слова, значення яких міс Вінтер зовсім не цікавило. Мене звати Аделіна Марш. Ніби бажаючи перервати й ту мінімальну вібрацію, спричинену цими словами, міс Вінтер відразу ж продовжила і досить уїдливо. Сподіваюся, ви не питатиметеся про дату мого народження. Я вже в тому віці, коли етикет вимагає про неї забути. Можете наказати. Буде цілком достатньо, якщо ви повідомите місце народження. Міс Вінтер роздратовано зітхнула. Ви б дізналися набагато більше, якби дозволили мені розповісти це все по-своєму. Але ж ми домовилися. Три факти з державного архіву. Вона ображена стулила губи. У архіві ви дізнаєтеся, що Аделіна Марш народилася в пологовому будинку святого Варфоломія у Лондоні. Навряд чи я можу надати якісь особисті гарантії достовірності цього факту. Так, я видатна особа. Але не настільки видатна, щоб пам'ятати обставини, Власного народження. Я зробила відповідну позначку в записнику. Час на третє запитання. Чесно кажучи, я не знала, про що її спитати. Міс Вінтер не схотіла повідомити мені свого віку. І байдуже, мене мало цікавила дата її народження, знаючи час виходу її першої книжки, Можна було зробити висновок, що письменниці було щонайменше 73 роки, а щонайбільше – 80. Варто зробити поправку на косметику та хворобу. Крім того, знаючи ім'я і місце її народження, я легко можу з'ясувати й дату. Я пересвідчуся, чи існувала насправді особа на ім'я Аделіна Марш. Щоб іще спитати. Мабуть... Мені і справді хотілося почути від Міс Вінтер якусь історію. Але коли вже в мене з'явилася нагода скористатися з третього запитання, немов із Джокера угрів покер, то я цієї нагоди не змарную і піду з потрібної карти. Розкажіть мені... Я почала повільно, обережно. В історіях про чаклунів саме третє запитання могло... Непоправно зіпсувати те, що вдалося досягти першими двома. Розкажіть мені про щось таке, що підтверджувалося б архівами, даними за той період, коли ви ще не встигли змінити ім'я. Успіхи у навчанні, подумалося мені, досягнення у шкільних спортивних змаганнях. Невеличкі тріумфи, зареєстровані на радість щасливим батькам. Приклад для вдячних нащадків. Запала тиша. Здавалося, міс Вінтер із головою сховалася до своєї мушлі. Я починала розуміти, чому я її не помітила, стоячи біля етажерки і читаючи книжку. Ця непроникність, Міс Вінтер, дивувала, інтригувала мене. Віда Вінтер знову визирнула із-під панцера як ви гадаєте, чому мої книжки мають такий успіх? Ну, на це багато причин. Можливо, але головне це те, що в них є початок, середина і кінцівка. Дотримуватися цієї послідовності вкрай важливо. Письменниця зітхнула і почала нервово совати руками. Я відповім на ваше запитання. Я розповім про те, що трапилося зі мною ще до того, як я стала письменницею і змінила ім'я. Ці відомості мають офіційне підтвердження. Це взагалі найважливіше з усього, що будь-коли зі мною траплялося. Але я не думала, що змушена буду вам про це так швидко розповісти. І цього разу мені доведеться порушити моє золоте правило. Спершу я розповім вам кінець цієї історії а вже потім її початок. Кінець? Чому кінець? Це аналогічно, зважаючи на те, що ця історія трапилася ще до початку вашої письменницької кар'єри. Дуже просто, Міслі, моя історія. Історія мого життя скінчилася ще до того, як я почала писати. Моя літературна творчість завжди була лише способом скоротати час для того, як усе інше втратило сенс. Я могла б вам цього і не розповідати, але ж я уже пообіцяла. Правило трьох. Його неможливо уникнути. Чарівник може вмовляти хлопчика, щоб той відмовився від третього побажання, бо воно неодмінно накоїть лиха. Але хлопчикові дуже кортить, і чарівник просто змушений надати йому можливість Такими є правила казки. Ви попросили мене розповісти вам правду про три речі, і я мушу задовольнити ваше прохання, згідно із правилом трьох. Але спершу дозвольте мені теж дещо попрохати навзамін. Що саме? А те, що опісля не повинно бути ніяких карколомних стрибків туди-сюди щодо моєї розповіді. Завтра я почну розповідати вам свою історію від початку, через середину і до кінцівки. Усе, як годиться, але жодного ошуканства, жодних забігань наперед, жодних запитань, жодних хитромудрих зазирань на останню сторінку. Чи мала місь Вінтер право висувати свої вимоги після прийняття моїх умов? Певно, що ні. Але все одно я кивнула головою. Згода. Письменниця заговорила. І я помітила, що вона намагається уникнути мого погляду. Я мешкала в Енджерфілді. Її голос на мить затримтів. І вона знервовано потерла долоню. Мені було 16. Голос міс Вінтер став уривчастим. Невимушеність покинула її. Трапилася пожежа. Слова були важкі й грубі, наче каміння. Вона ніби силою виштовхувала їх із себе. Я втратила все. І тут з її уз зірвався зойк, якого вона не встигла стримати. О, Емеліно! У багатьох культурах світу вважається, що ім'я містить усю містичну силу особи, якій воно належить, і що його повинен знати лише Господь, сам власник імені та дуже обмежене коло в Промовити ім'я означає в таких культурах накликати біду. У мене тієї миті виникло схоже зловісне відчуття. Міс Вінтер стиснула губи, але запізно. Я побачила, як під її шкірою затремтіли м'язи. Ось тепер я переконалася, що не можу поїхати звідси просто так, не зазирнувши в самісіньке осердя історії. Без сумніву, це була історія про любов і втрату. Бо чим іще пояснити о той розпачливий вигук, як не про втрату близької людини? Мить? І я зазирнула за маску білої пудри за обладунки з вишуканого одягу. На кілька секунд мені здалося, що я зазирнула просто в серце міс Вінтер у її думки. Я пізнала саму її сутність, а як інакше, коли це була і моя сутність ми обидві були одинокими близнюками. Коли я це збагнула уявний вузол яким міс Вінтер прив'язали мене до своєї історії, затягувався на моїх зап'ястках іще міцніше. Мою цікавість, мій захват, умить пронизав страх. А де можна прочитати офіційний звіт про цю пожежу? Запитала я, намагаючись не видати голосом своїх розбуртханих почуттів. У місцевій газеті. У Бенбері Геральд. Я кивнула, зробила помітку і швидко згорнула записник. Хоча, додала письменниця, існує ще одне свідчення, свідчення дещо іншого характеру. Я можу пред'явити вам його просто зараз. Я здивовано звела брови. Підійдіть сюди. Уставши з крісла, я пройшла половину відстані, що нас розділяла. Віддав Вінтер, Повільно піднесла вгору праву руку і простягла в мій бік стиснутий кулачок, який, здавалося, на три чверті складався з коштовного каміння, за оправу якому служили зігнуті, наче кіхті пальці. Порухом, який коштував їй великого зусилля, вона вивернула руку і розтулила долоню, наче в ній був несподіваний подарунок, призначений для мене. Але подарунку там не було. Несподіванкою виявилася сама рука, знищена вогнем. плоть її долоні скидалася на місцевість, яку назавжди спотворив потік розжареної лави із жерла вулкана. Пальці повністю не розгиналися. Їх стягувала в кулак зморщена і порубцована шкіра. У центрі її пошарпаної долоні виднівся якийсь химерний знак, настільки глибоко впечений у плоть, що я, переборюючи несподіваний напад Нудоти, подумала, адже там має бути кістка. Цей химерний знак нагадував коло, від якого у напрямку великого пальця відгалужувалася коротка лінія. Він був схожий на літеру Q, Утім, я була настільки шокована, що не розгляділа його. Він справив на мене таке враження, яке могла б справити поява на англомовній сторінці якогось нерозбірливого напису якоїсь незрозумілою чи давно забутою мовою. Мені запаморочилося в голові, і я позадкувала до свого крісла. Вибачте, почулося мені через пилину морку. Людина... Настільки призвичаюються до власних жахів, що геть забуває про те враження, яке вони можуть справити на інших. Я сіла, і морок довкола мене почав річати. Міс Вінтер притисла пальці до пошкодженої долоні, перевернула руку і знову сховала всіяний коштовним камінням кулачок на колінах обхопивши його пальцями другої руки, наче від чогось захищаючи. Мені дуже шкода, що ви не схотіли дослухати мою історію з приводами міс Лі. Ще буде час. Інтерв'ю скінчилося. Ідучи до своєї кімнати, я пригадала лист, що його отримала від міс Вінтер. Пригадала письмо, не схоже на всі ті що мені доводилося бачити. Мені подумалося тоді, що людина так химерно пише внаслідок якоїсь хвороби, можливо, чогось на кшталт артриту. Але тепер я втямила. Починаючи з першої книжки і продовжуючи її літературної кар'єри міс Вінтер писала свої шедеври лівою рукою. У моєму кабінеті на вікнах висіли зелені вельветові штори, а стіни вкривав світло-золотистий атлас із розводами. Незважаючи на пухку, вовняну тишу, ця кімната мені подобалася. Особливо широкий дерев'яний стіл біля вікна і простий стілець із прямою спинкою. Увімкнувши на лампу, я видобула із сумки і поклала біля себе сто з паперу для писання та звичні дванадцять олівців, нові-новісінькі, незагострений червоний шерех, із яким я зазвичай розпочинала кожну роботу. Останнім, що я виклала з дорожньої сумки, була стругачка для олівців. Я прикрутила її фіксатором до краю столу, а під нею поставила кошик для сміття. Потім я недовго думаючи вилізла на стіл, відсунула вишуканий бордюр і взялася за карниз. Пальцями я намагалася намацати гачки і петлі, якими краї штор кріпилися до карниза. Я вирішила зняти штори. Для жінки моєї статури це була важка робота. Довжелезні штори з накладками і теплими підкладками звисали аж до підлоги. І коли я перекинула їх через плече, вони немилосердно тисли на мене своєю вагою. Тим не менш, за кілька хвилин штори опинилися в шафі, а я, стоячи посеред кімнати, прискіпливо оглядала результати своєї роботи. А з великого обширу віконної шибки до мене так само прискіпливо приглядався напівпрозорий привид моєї сестри. Її світ дещо відрізнявся від мого. Бліді обриси стола по той бік шибки позаду, крісло із пледами та покривалами, розташоване на самісінькому центрі кружальця світла від торшера. Її крісло було сірим, а моє – червоним. Моє крісло стояло на кашмірському килимі в оточенні світло золотистих стін, а її витало, ніби привид у якійсь непевній, нескінченно темній площині, де, наче дихаючи, звивалися якісь утворення, схожі на хвилі. Разом із сестрою ми розпочали маленький ритуал приготування наших столів до роботи. Сто з паперу ми розподілили на менші кубки і струсунули кожну з них щоб між аркушів потрапило повітря. Один за одним ми загострили наші олівці, обертаючи ручку стругачки і спостерігаючи, як довгі остружки скручуються, звисають і нарешті падають у кошик. Коли до належної гостроти було доведено останнього олівця, ми не поклали його разом з іншими, а залишили в руках. Ну от, Сказала я сестрі. Усе готове до роботи. Вона розтулила рота і здавалося, щось відповіла. Але я її не почула. Стенографувати я не вмію. Під час інтерв'ю я просто занотовувала ключові слова. Сподіваючись, що їх вистачить, аби згадати найголовніше, коли я візьмуся безпосередньо до писання. І цей прийом спрацював добре. Час від часу, зазираючи до свого записника, я заповнювала центральну частину Аркоша словами, що їх сказала міс Вінтер. Потім я створювала у своїй уяві її образ, намагаючись відтворити подумки її голос, згадати, як вона поводилася. Невдовзі я забувала, що переді мною нікого немає, і починала писати, наче під диктовку, самої міс Вінтер. Я залишала широкі поля. Ліворуч занотовувала всі особливості міміки і жестикуляції письменниці, які, на мою думку, тим чи іншим чином вплинули на значення сказаного нею. Поле праворуч я залишала незаповненим. Саме тут, перечитуючи власний текст, занотовувала я свої думки, коментарі і запитання. У мене з'явилося відчуття, ніби я працюю вже кілька годин. Відволікшись, я зробила собі чашку какао, але робочий час наче завис в очікуванні, і коротка перерва на відпочинок ніяк не вплинула на його перебіг. Повернувшись до роботи, я увійшла в неї так, наче жодних зупинок не було. Людина настільки призвичаються до власних жахів. Що зовсім забуває про те враження, яке вони можуть справити на інших. Написала я в центральному стовпчику, а ліворуч додала примітку про те, як письменниця затуляла пальцями здорової руки кулачок скаліченої. Двічі підкресливши останній рядок написаного, я потягнулася. Та, що за вікном, потягнулася теж потім озіла списані олівці і знову їх загострила. Не встигла вона позіхнути, як з її обличчям почало щось коїтися. Спочатку в центрі її лоба несподівано виникло щось схоже на пухир. Потім такий самий знак з'явився у неї на щоці, потім під оком, на носі, на губах. Кожен новий нарив супроводжувався глухим стуком, який невдовзі перетворився на безперервне стукотіння. Через кілька секунд обличчя розпалося на шматки. Але це не була робота смерті. Це був усього-навсього дощ. Довгожданий дощ. Я розчинила вікно. Випростала руку і почекала, доки в долоню не набереться вода. Потім умила неї очі і обличчя. І затримтіла від холоду. Час спати. Я залишила вікно трохи прочиненим, Щоб чути стукіт дощу. Рівномірно, приглушено і м'яко Він падав і падав на землю. Я чула його, коли роздягалася, Коли читала і коли спала. Він супроводжував мої сни, Як ненастроєний радіоприймач який забули вимкнути на ніч, із якого лине розпливчастий звуковий фон. А за тим фоном ледь угадується шепіт якимись чужоземними мовами та уривки незнайомих мелодій.